Cause, it's bad boys for life The only real click in Albania <laughs> You know what I'm saying? Tu gjith kalash, pusi anash Tu pivesh ash, reper ash patash To disa grash, nasi kuptojna Nara, ja ja Se bëjvesh për pare, e bëj dhe për ftyr Po ti nuk i kajle pusi, ki myrë dy syr Nëse ty t'vesi për stresin Kalzoju e kangushtu ke t'rethin Do u shiten si kur kurvat edhe tani veç bo lehin Gjon në përbot, tun t'abugem me këta shok Shpia ma dhe ama shpirtin se kom bro Po une këtyne asni herës ju jap intention Jum tjetër sekshen, qethje për shdo i connection Nësës jem e mu, atër mosëm qo më t'fale Mosëm zhirë ma vla, s'ta ka shi Do në salat A ma shumë mirë madin tutën Osh fati madhë që me juve nuk përputëm ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Nuk osh ashtu qështim e nda Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Letëm të akin që s'kan tjetër që a me bo Shqyton të iran me kazin pare të bo Ja, ja, ja Nuk osh ashtu qështim e nda Ja, ja, ja Letëm të akin që s'kan tjetër që a me bo Qitun t'i rand, me kazin pare t'u bo Yeah, me nun q'i hupa, me nun q'i deka Para gjykime, pa di qa heka Let dhe m'takin se s'kan t'jetër qa me bo Back Boys for Life, në përbot jena ku do si via jo Sa krejt e strada, Back Boys for Life U ban dekada, loja me skema, t'u bar rekada Sa me shkët kurba, pas ka e strada Tjaj, tjaj se vepe a skon Skon janë basit pulva Pulva dhe që rakon rrine e hën Do njena dhruks, rruks A ma janë lagje, lagje plasin të luft Luft në rapa bëjn pace Pace nuk në duhet beja Së në duhet asfeja Me fol vërteten Nuk duhet leja Tujta shimu Sa shok ju jeni Iri janë njësë në lindje Në brendin për po flani Ja, ja, ja Ja, ja, ja Nuk osht ashtu qes ti mendo, jo ja, jo ja, jo, ja. jo jo jo. Ladm talking ses kan tjetër çamë bo. Si ton Tiran me kazin parë tu bo. Jo ja, jo ja, jo, ja. jo jo jo, jo jo jo. Nuk osht ashtu qes ti mendo, jo ja, jo ja, jo, ja. jo jo jo. Ladm talking ses kan tjetër çamë bo. Si ton Tiran me kazin parë tu bo.